О чим привабити нас можуть сьогодні ті, котрі, піднявши вітрила своїх каравел, у давні часи вирушали від цих берегів? Жага пізнання світу? жага відкриттів, прагнення осягнути ще не осягнути? Чи не це найбільше єднає з витяжців доби відродження з людьми XX віку? чиї погляди звернені в космічні далечі, у загадкові глибини світобудови. Камоенс, про якого читачі у нас, на жаль, небагато знають, увійшов у світову літературу як співець мужності людини, як один з великих поетів відродження. Його творчість, перейнята духом гуманізму, сміливим шуканням тогочасної людини, Внутрішньою відвагою тих, кого не страшать самі підступи долі, для кого і одвічна дисгармонія світу не здається чимось непереборним. Поет солдат, мореплавець Таким полишила для нас історія образ Луїса Камоенса. Самотній плавець, що після загибеля корабля з останніх сил добувається в нічній темрі від невідомого берега непіддатний стихії безстрашник, що правою рукою розтинаючи хвилі, лівою тримає високо над головою заповітний рукопис свого щойно завершеного твору? Це, за легендою, якраз і був Камоенс, автор грандіозної поеми «Лузіади» яку народ його вважає своєю португальською Одіссеєю. Камуенс був сином свого часу, неспокійним і волелюбним дитям своєї епохи. Він походив із знатного роду. Дід його був воїном-трубадуром, батько – морським капітаном, що загинув під час бурі в далекій плавбі. І чи не від своїх предків Камоїнс успадкував хоробість, лицарськість натури, здатність ради честі, без вагання викликати на поєдинок хай навіть і вельми впливового придворного інтригана. Майбутній поет здобував освіту у вже тоді славетному університеті міста Куімбри. Перед ним відкривалась блискуча кар'єра. Однак, дозволивши собі недозволене, закохавшись в молоду красуню, що належала до королівського двору, юнак накликав на себе гнів сієї правлячої верхівки. Саме це і спричинилося до того, що невдовзі Камуін зупинився на становищі вигнанця, і, може, такої ось ночі змушений був покидати рідні береги під вітрилами своєї бунтівничої каравели. Доля буде до нього нещадною, доведеться поетові зазнати найтяжчих поневірянь. Гіркий хліб тодішнього моряка чи солдата колоніальних військ стане його хлібом. Камоенц побачить пів світу, побуває в Африці, в Індії, в інших землях тодішнього загадкового для європейців Сходу. Не звідавши нічого, крім страждань і самотності, зберігши в душі єдиний скарб, найжагучішу любов до Отчої Землі, до своєї омріяної, повитої легендами Лузітанії, Поет повертається до її мальовничих берегів через багато літ, ніби для того лише й повернеться, щоб покласти як найвищий дар до ніг своєму народові дев'ять тисяч радків Лузіади, нетьмарні злитки її золотих октав. На той час Португалія була однією з наймогутніших імперій, її володіння були справді такі, що над ними ніколи не заходило сонце. З тропічних колоній на португальських каравелах ішли і, шли, і шли вантажі прянощів, рідкісних сортів дерева,